Ispita de a exista. Pista 8 Da, orice înțelepciune acționează asupra mea ca un toxic. Te mai gândești probabil că prea mă dau cu epoca aceasta, că-i fac prea multe concesii. La drept vorbind, o accept și o refuz cu toată patima și incoerența de care sunt capabil. I-am dă senzația unui ultim act impostaziat. Să înțelegem de aici că nu se va mai încheia și că, interminabilă, își va perpetua împlinirea? Nimic din toate astea. Ghicesc ce se va întâmpla și, ca să o știu mai bine, mi-e suficient să citesc și să recitesc scrisoarea sfântului Ieronim după prădarea Romei de către Alaric. Ea exprimă uimirea și tulburarea aceluia care, de la periferia unui imperiu, îi contemplă destrămarea și nevolnicia. Judecă și tu! Ai zice că-i epitaful nostru anticipat. Nu știu dacă am dreptul să vorbesc despre sfârșitul omului, dar sunt convins de prăbușirea tuturor ficțiunilor în care am trăit până acum. Istoria își dezvăluie în sfârșit fața nocturnă și, ca să nu spun mai mult, o lume se năruie. Ei bine, în ipoteza că ar depinde numai de mine ca ea să nu se năruie, n-aș face niciun gest, nu aș mișca un deget. Omul mă fascinează și mă înfricoșează, îl iubesc și îl urăsc, cu o patimă ce mă condamnă la pasivitate. Nu cred că se cuvine să faci vreun efort pentru a-l smulge fatalității. E o naivitate să lovești, ori să-l aperi. Ferice de cei ce au față de om un simțământ definit. Vor muri mântuiți. Spre rușina mea, mărturisesc că a fost o vreme când am aparținut și eu acestei categorii de fericiți. Destinul omului mă pasiona, deși nu în același fel ca pe ceilalți. Să fi avut vreo douăzeci de ani, vârsta ta, umanist, de-andoaselea, îmi închipuiam, însemețiam încă neștirbită, că a deveni dușmanul speciei umane e cea mai înaltă onoare la care poți aspira. Dornic să mă acopăr de rușine... Îi pismuiam pe toți cei care se expuneau sarcasmurilor veninului gloatei și care, acumulând umilință după umilință, nu pierdeau niciun prilej să se însingureze. Așa am ajuns să-l idealizez pe Iuda, cel care, refuzând să mai suporte anonimatul devotamentului, a preferat să se singularizeze prin trădare. Nu din venalitate împlăcea să cred, ci din ambiție l-a vândut pe Iisus. A vrut să nu se lase mai prejos, să legaleze în rău, căci în bine, cu asemenea concurent, nu avea nicio șansă. Cum onoarea de a fi crucificată era interzistă, a știu să facă din arborele dama o replică a crucii. Toate gândurile mele îl urmau pe drumul spânzurătorii, în vreme ce mă pregăteam și eu să-i vând pe idolii mei. Îl invidiam pentru mișeliile lui, pentru curajul de a-și atrage ura celorlalți. Ce umilință să fiu un oarecare, un om printre atâția alții! Întorcându-mi gândurile înspre călugări, meditând zi și noapte la izolarea lor, mi-închipuiam, rumegând nelegiuiri și crime mai mult sau mai puțin eșuate. Orice singuratic, îmi spuneam, e suspect. O ființă pură nu se izolează. Ca să tânjești după singurătatea unei chilii, trebuie să ai conștiința încărcată, trebuie să-ți fie teamă de ea. Mă întrista nespus că istoria monahismului fusese scrisă de oameni curați, incapabil să simtă nevoia de a se urâ pe sine, ori să încerce acea tristețe în stare să ridice munții. Hienă, în delir, speram să-mi găsesc și să-mi atrag ura tuturor ființelor, să le constrâng să se unească împotriva mea, să le zdrobesc, ori să mă nimicească. Într-un cuvânt, eram ambițios. După aceea... Nuanțându-se, iluziile mele aveau să-și piardă din virulență și să se îndrepte cu modestie înspre dezgust, echivoc și perplexitate. La capătul acestor divagații mă văd silit să-ți repet că nu prea deslușesc locul pe care vrei să-l ocupi în epoca noastră. Vei avea oare, ca să te integrezi în ea destulă suplețe ori suficientă dorință de superficialitate? Simțul echilibrului pe care ți-l cunosc nu prevestește nimic bun. Așa cum ești, îți mai rămâne de parcurs o cale lungă. Ca să te descotorosești de trecut de naivitățile tale, îți trebuie o inițiere în delir. Lucru pentru cine înțelege că frica, altoindu-se pe materie, a silit-o să facă saltul a cărui ultimă tresărire, suntem noi. Nu există timp, există doar această teamă ce curge, deghizându-se în clipe, care e aici, în noi și în afara noastră, omniprezentă și invizibilă taină a tăcerilor și strigătelor noastre, a rugilor și a hulei noastre. Ori tocmai în veacul al douăzecilea, înfloritoare mândră de cuceririle și izbânzile ei, frica se apropie de apogeu. Nici freneziile și nici cinismul nostru nu sperau chiar atât. Să nu ne mirăm așadar că suntem atât de departe de Ghiote, ultimul cetățean al cosmosului, ultimul mare naiv. Mediocritatea, în ghilimele mediocritatea lui, o egalează pe-a naturii, cel mai puțin dezrădăcinat dintre oameni, un amic al elementelor. Ostil la tot ce a însemnat el, e pentru noi o necesitate și aproape o datorie să fim nedrepți cu el, să-l sfărâmăm în noi și să ne sfărâmăm. Dacă nu ai tăria de a te demoraliza împreună cu epoca ta, de a merge tot atât de jos și de departe ca ea, să nu te plângi că nu ești înțeles și mai ales să nu te crezi un precursor. Lumină nu va fi în veacul acesta... Iar dacă ți s să aduci ceva nou, scotocește-ți tenebrele, ori ia-ți de la cariera literară. În orice caz, nu-mi reproșa că am folosit față de tine un ton categoric. Convingerile mele fiind niște pretexte, nu am căderea să ți le impun. Altfel stau lucrurile cu șovăielile mele. Pe acestea nu le născocesc și cred în ele cu adevărat, chiar fără să vreau. Așa se face că a trebuit cu bună credință și cu păreri de rău, să te supun acestei lecții de perplexitate. Stilul ca aventură. Experți într-o gândire pur verbală, sofiștii au fost cei din tâi care au reflectat asupra cuvintelor, asupra valorii și proprietăților, asupra funcției ce le revine în mecanismul raționamentului. Pasul hotărător către descoperirea stilului, conceput ca scop în sine, ca cel intrinsec, era făcut. Mai rămâne doar ca această căutare verbală să fie transpusă în alt domeniu, să-i se dea ca sarcină armonia frazei, iar jocului abstracțiunii să-i se substituie jocul expresiei. Artistul care reflectează asupra mijloacelor sale îi este așadar îndatorat sofistului, e organic înrudit cu acesta, și unul și celălalt urmăresc în direcții diferite un același gen de activitate. Încetând să mai fie natură, ei trăiesc în funcție de cuvânt. Nimic nu-i mai leagă de origini, de izvoarele experienței, nici urmă de naivitate, de sentiment în ei. Gândind, sofistul își controlează într-atât gândirea, încât face din ea ce dorește. Nu gândirea îl trage după ea, ci el o conduce după capriciile și planurile sale, față de propriu spirit. se comportă ca un strateg. Nu meditează? Ci concepe, după un plan pe cât de abstract pe atât de artificial, operații intelectuale, Subrezește conceptele, mândru să le dezvăluie fragilitatea, ori să le acorde în chip arbitrar, trăinicie sau sens. De realitate, prea puțin îi pasă. Știe că ea depinde de semnele care o exprimă, că e important, e să le stăpânească pe acestea. Artistul pornește și el de la cuvânt ca să ajungă la trăit. Expresia constituie singura experiență originară de care este capabil. Simetria, înlănțuirea, perfecțiunea operațiilor formale reprezintă mediul său natural, căminul său, aerul pe care îl respiră. Iar pentru că țintește să stoarcă din cuvinte tot ce pot ele da, el tinde mai mult decât la expresie, la expresivitate. În universul închis în care trăiește, nu scapă de sterilitate decât prin continua renoire presupusă de jocul în care nuanța dobândește dimensiuni de idol și în care chimia verbală realizează dozaje de neconceput într-o artă naivă. O activitate ce stă în asemenea măsură sub controlul rațiunii se situează la antipodul experienței, apropiindu-se în schimb de limitele intelectului. Din artistul cei se consacră, ea face un sofist al literaturii. În viața spiritului vine o vreme când stilul, înălțându-se la rangul de principiu autonom, devine destin. E clipa în care verbul, în speculațiile filozofice, ca și în producțiile literare, își dezvăluie și forța și nimicnicia. Stilul scriitorului este condiționat fiziologic, el posedă un ritm numai al lui, imperativ și ireductibil. Nu-ți poți imagina un sen simon care să-și schimbe sub efectul unei metamorfoze voite structura frazelor, după cum nu-ți-l poți imagina restrângându-se, practicând laconismul. Întreaga lui ființă îi cere cu necesitate să se reverse în fraze încălcite, stufoase, mobile. Imperativele sintaxei îl vor fi urmărit ca o tortură, ca o obsesie. Suflul, cadența respirației, precipitarea îi impuneau această mișcare fluidă și amplă, care forțează trăinicia și împotrivirea cuvintelor. Era în el ceva de orgă, cu totul diferit de inflexiunile de flaut ce caracterizează franceza. Aici își iau originea acele perioade care, temându-se de punct, se calcă unele pe altele, o iar și iar, nu vor să se sfârșească. La polul opus gândiți-vă la Labrier, la felul său dateia fraza de a o comprima, de a o stăvili foarte atent, să-i circumscrie limitele. E obsedat de punct și virgulă, are punctuația în sânge, opiniile chiar și sentimentele îi sunt cumpănite. Se teme să le stârnească să le ațâțe, să le exacerbeze. Cum inspirația nu-l preajută, contururile gândirii îi sunt clare. a rămâne mai curând dincoace de limitele naturii sale decât să treacă dincolo de ele. Astfel, adoptă geniul unei limbi specializate în suspinele intelectului, pentru care ceea ce nu cerebral este suspect sau fără valoare. Condamnată la ariditate prin însăși perfecțiunea sa, Improprie să asimileze și să traducă Iliada și Biblia pe Shakespeare și Don Quijote, golită de orice încărcătură afectivă și parcă lipsită de origini, această limbă este insensibilă la primordial și cosmic, la tot ce îl precede pe om sau trece dincolo de el. Dar Iliada, Biblia, Shakespeare sau Don Quijote au ceva dintr-o ominișcență naivă, situată în același timp mai jos, dar și mai sus, de fenomenul uman. Sublimul, monstruosul, blasfemia sau țipătul, pe acestea franceza nu le abordează decât spre ale de natura prin retorică. Și e la fel de improprie pentru a exprima delirul sau umorul brut, Ahile și Priam, David, Lir sau Don Quijote se înnăbușă sub rigorile unei limbi ce face să piară neghiobi, jalnici sau monstruoși. Oricât de diferiți ar fi, ei trăiesc încă, și aceasta e trăsătura lor comună la nivelul sufletului, care, pentru a se exprima, are nevoie de o limbă credincioasă reflexelor, legată de instinct și nu de una descarnată. După ce s-a slujit de idiomuri a căror plasticitate dădea iluzia puterii nelimitate, străinul neînfrânat, iubitor de improvizație și dezordine, înclinat spre necumpătare sau echivoc prin lipsa vocației pentru limpezime, vede în limba franceză, chiar dacă se apropie de ea cu timiditate, un instrument de mântuire, o asceză și o terapeutică. Folosind-o, se vindecă de trecutul său, Învață să sacrifice întregul fond de obscuritate de care era legat, se simplifică, devine altul, se leapădă de extravaganțele sale, își depășește vechile neliniști, se împacă tot mai mult cu bunul simț și cu rațiunea. De altfel, cum să te îndepărtezi de rațiune când folosești un instrument care îi cere exercitarea permanentă și chiar în exces? Cum să fii nebun sau poet într-o asemenea limbă? Toate cuvintele ei par, în ce privește înțelesul pe care îl exprimă, cuvinte lucide. A desluji de ele în scopuri poetice echivalează cu o aventură sau un martiriu, frumos ca proza, butadă mai franțuzească nici că se poate. Universul redus la articulările frazei, proza ca unică realitate, vocabula retrasă în ea însăși, eliberată de obiect și de lume, sonoritate în sine, tăiată de exterior... Tragică ipseitate a unei limbi constrânse la propria-i desăvârșire. Analizând stilul epocii noastre, nu poți să nu te întrebi care sunt motivele coruperii sale. Artistul modern este un solitar care scrie pentru el însuși sau pentru un public despre care nu are nicio idee precisă. Legat de o epocă, el se străduiește să exprime trăsăturile. Această epocă e însă, prin forța împrejurărilor, fără chip. Autorul nu știe cu cui se adresează, nu-și-l imaginează pe cititorul său. În secolul al XVII-lea și în următorul, scriitorul avea în vedere un cerc restrâns de cititori, ale căror exigențe, grad de subtilitate și pătrundere le cunoștea. Având posibilități limitate, nu se putea îndepărta de regulile reale, deși neformulate, ale gustului. Cenzura saloanelor, mai aspră decât aceea a criticilor de azi, a permis înflorirea unor genii desăvârșite și minore, constrânse la eleganță, la miniatură și perfecțiune. Gustul se formează prin presiunea pe care cei lipsiți de grija existenței o exercită asupra literelor și se formează mai ales în epocile în care societatea este destul de rafinată ca să dea tonul literaturii. Când te gândești că, în alte vremuri, o metaforă stângace discredita un scriitor, că un academician își pierdea prestigiul pentru o improprietate, sau că o vorbă de duc spusă în fața unei curtezane putea răsplăti pe cineva cu un post important, chiar și cu o abație, e cazul lui Taleiron. poți măsura distanța parcursă de atunci. Teroarea gustului a încetat și odată cu ea superstiția stilului. Să ne plângem de asta ar fi pe cât de ridicol, pe atât de ineficace. Avem în urma noastră o destul de solidă tradiție de vulgaritate. Arta trebuie să o accepte, să se resemneze cu această situație sau să se izoleze într-un limbaj absolut subiectiv. Să scrie pentru toată lumea sau pentru nimeni. Asta o hotărăște fiecare după temperamentul său. Oricare n ar fi însă alegerea, putem fi siguri că nu vom mai întâlni în cale acea sperietoare care era odinioară, greșeala de gust. Virus al prozei, stilul poetic o dezarticulează și distruge. O proză poetică este o proză bolnavă, în plus e mereu demodată. Metaforele pe care le gustă o generație par ridicole următoarei. Îl citim pe Saint-Evremont, pe Montesquieu, Voltaire sau Stendhal, ca pe contemporanii noștri, tocmai pentru că n-au păcătuit nici prin lirism, nici prin exces de imagini. Cum proza ține de procesul verbal, prozatorul trebuie să-și învingă primele porniri, să se apere de ispita sincerității. Orice greșeală de gust se trage de la inimă. Plebeul din noi poartă vina pentru lipsa de măsură, pentru excesele sale. Ce poate fi mai plebeian decât un sentiment? Sumă de constrângeri imperceptibile, simț al dozajului și al proporțiilor, vigilență impusă facultăților noastre, reținere, decență față de cuvinte, gustul este apanajul autorilor care ne ating de mania de a fi... Profunzi își sacrifică o parte din forță în favoarea unei anume anemii. E clar că în secolul nostru n am mai putea folosi așa ceva. S-a dus pentru totdeauna vremea când puteai fi perfect superficial. Decăderea rafinamentului avea să o antreneze pe aceea stilului, care, pitoresc, complex, se năruie sub greutatea propriei bogății. Acu e greșeala, dacă greșeală este... Poate ar trebui imputată romantismului, dar el însuși n-a fost decât consecința unei degradări generale, un efort de eliberare în detrimentul rafinamentului. La drept vorbind, subtilitatea secolului al XVIII-lea n-ar fi putut să se perpetueze fără să cadă în clișeu, dulcegărie sau scleroză. O națiune care începe să apună regresează în toate planurile. Orice degradare individuală sau națională, observa Joseph de Mestre, este prompt anunțată de o degradare riguros proporțională a limbajului. Scăderile ni se răsfrâng asupra scrisului. Cât privește o națiune, instinctul ei din ce în ce mai șovăielnic o tărăște într-o incertitudine la fel de evidentă în toate domeniile. Franța, de mai bine de un secol, își abandonează vechiul ideal de perfecțiune. La fel s-a întâmplat și cu Roma, dispariția puterii sale se petrecea concomitent cu stricarea latinei, care, docilă, intra în serviciul unor doctrine și himere opuse geniului ei, devenind un instrument uzurpat de concilii. Limba lui tacit, deformată, trivializată, silită să suporte divagațiile asupra trinității, cuvintele împărtășesc destinul imperiilor. În epoca saloanelor, franceza a dobândit o austeritate și o limpezime ce i-au permis să devină universală. Când însă a început să se complice să devină mai îndrăzneață, soliditatea ei a avut de suferit. În cele din urmă se eliberează în detrimentul universalității sale și, în ca Franța, evoluează spre antipodul gloriei trecute și al geniului ei. Dublă, Inevitabilă dezagregare. Pe de vremea lui Volter, fiecare încerca să scrie ca toată lumea. Fapt e că toată lumea scria excelent. Astăzi, scriitorul vrea să aibă stilul lui, să se individualizeze prin exprimare, și nu ajunge să o facă decât dezintegrând limba, nesocotindu-i regulile, subminându-i structura, magnifica monotonie. Să vrei să te ții de o parte ar fi o inepție, Chiar fără voie contribui la acest proces și trebuie să o faci, căci altfel te pândește moartea literară. De vreme ce franceza își trăiește apusul, să ne declarăm solidari cu destinul ei, să profităm de adâncimile pe care le deschide, ca și de îndârjirea cu care își învinge pudoarea limitelor. Nimic mai zadarnic decât să o învinuiești pentru splendidul ei, asfințit, pentru cele din urmă raze ale sale. Să încercăm mai curând să ne bucurăm că trăim într-o epocă în care cuvintele, folosite în orice sens, se eliberează de toate constrângerile, iar semnificația nu mai constituie o exigență și nicio obsesie. Asistăm, fără îndoială, la somtuoasa dezintegrare a unei limbi. Viitorul ei va mai cunoaște, poate, câteva tresăriri de rafinament, sau, și mai probabil, va sfârși în slujba unor concilii moderne, mai rele decât acele ale antichității, sau destinul i-ar putea hărăzi o agonie rapidă. Oricum, că e sau nu pe cale să devină un vestigiu, cert e că asistăm la devitalizarea a tot mai multe din vocabulele sale. Se va refugia oare geniul prozei în alte idiomuri? Țara cuvintelor, Franța s-a afirmat prin grijă scrupuloasă cu care le-a tratat. Din această grijă mai e urme. O revistă făcea în 1950 bilanțul jumătății de secol trecute, punctând evenimentul cel mai important al fiecărui an. Sfârșitul afacerii Dreyfus, vizita caizerului la Tanger, și așa mai departe. Pentru 1911 înregistrează simplu. Faghe admite locuțiunea Malgré coa. Cine a mai văzut pe alte meleaguri o asemenea grijă pentru verb, pentru viața sa zilnică, pentru mărunțișurile existenței sale? Franța l-a iubit până la patimă, în detrimentul lucrurilor. Sceptică în privința posibilităților noastre de cunoaștere, nu însă și față de capacitatea de a ne formula îndoielile, ea identifică adevărul cu felul de a ne exprima neîncrederea în privința lui, în orice țară civilizată se produce o disjuncție radicală între realitate și cuvânt. Să vorbești de decadența așa, în general, nu înseamnă nimic. Decadența unei literaturi și a unei limbi înseamnă ceva doar pentru cel care se simte legat de ele. Se strică franceza, se neliniștește doar cel care vede în ea un instrument fără seamăn și de neînlocuit. Nu-l interesează că mâine se va găsi altul, mai ușor de mânuit, mai puțin pretențios. Când iubește o limbă, e o dezonoare să-i supraviețuiești. De două secole, orice originalitate s-a manifestat prin opoziție față de clasicism. N-a existat formă sau formulă nouă care să nu se fi răzvrătit împotriva lui. Nimicnicirea moștenirii culturale mi se pare tendința esențială a spiritului modern. În orice domeniu al artei, orice stil se afirmă împotriva stilului. Numai subminând ideea de rațiune, de armonie, de ordine, devenim conștienți de noi înșine. Romantismul, ca să-l amintim din nou, nu a fost altceva decât un avânt spre o prăbușire din cele mai făcunde. Universul clasic, nemai fiind viabil. Trebuie să îl zdruncinăm, să introducem în el ceva ce sugerează neterminatul. Perfecțiunea nu ne mai tulbură, ritmul vieții noastre ne face insensibil la ea. Pentru a produce o operă perfectă, trebuie să știi să aștepți, să trăiești în lăuntrul acestei opere până când ea ajunge să se substituie universului. Departe de a fi rezultatul unei tensiuni, ea este fructul pasivității. Al energiilor îndelung acumulate, dar noi ne risipim, nu avem nimic pus deoparte, și astfel, incapabil de a fi sterili, iată ne cuprinși în automatismul creației, copți pentru orice operă banală, pentru toate semireușitele. Rațiunea nu moare în filozofie, ci în artă. Prea desăvârșite, personajele lui Rasin par să aparțină unei lume aproape de neînțeles. Toate, Fedra inclusiv, au aerul că insinuează, priviți ce frumos știu să sufer. cine dintre voi e în stare de ceva asemănător? Noi nu mai suferim în felul acesta, logica noastră nu mai arată la fel. Am învățat să ne lipsim de certitudini, de aici ni se trage pasiunea pentru neclar, imprecizia atitudinilor, și a scepticismului. Nu ne mai definim îndoielile în raport cu certitudinile noastre, ci prin raportare la alte îndoieli mai consistente, pe care ar urma să le facem ceva mai mlădioase, ceva mai fragile, ca și cum, nepăsându-ne de stabilirea unui adevăr, celul nostru ar fi instituirea unei ierarhii a ficțiunilor, a unei scări a erorilor. Urâm limitele adevărului și tot ceea ce el reprezintă ca frână în căutarea noului sau în satisfacerea toanelor noastre. Ori clasicul, urmându-și efortul de aprofundare într-o singură direcție, n-avea încredere în nou, în originalitate ca scop în sine. Vrem cu orice preț să ne desfășurăm, chiar dacă spiritul și al sacrifica pentru asta legile, vechile sale exigențe. În cele câteva certitudini pe care totuși trebuie să le avem, nu mai credem cu adevărat, sunt simple puncte de reper. Sarcasmul e cel care dă viață și și atitudinilor noastre, iar acest sarcasm, aflat la rădăcina vitalității noastre, explică de ce înaintăm străini de pașii noștri. Clasicismul își găsește legile în el însuși și li se conformează. Trăiește un prezent fără istorie, în timp ce noi trăim într-o istorie ce ne împiedică să avem un prezent. Astfel, nu numai stilul, ci însuși timpul ni se dezintegrează. Nu l-am fi putut dezintegra fără să ne dezintegrăm în paralel gândirea, în permanentă dispută cu ele însele, gata să se anihileze reciproc, să se facă țândări, ideile ca și timpul ni se fărămițează. Dacă există un raport între ritmul fiziologic și maniera de a scrie a unui scriitor, cu atât mai mult există unul între universul temporal și stilul acestuia. Cum ar fi putut scriitorul clasic, cetățean al unui timp linear delimitat, din al cărui făgaș nu ieșea, să practice un scris sacadat, abrupt? El menaja cuvintele care erau statornic, cămin... Iar aceste cuvinte traduceau pentru el prezentul veșnic, timp al perfecțiunii care îi aparținea, ci scriitorul modern, negăsindu-și locul în timp, prețuiește stilul convulsiv, epileptic. Nu putem decât să o regretăm, măsurând cu amărăciune ravagile provocate de prăbușirea vechilor idoli, oricum n ar fi imposibil să mai adărăm la o scriitură ideală, Neîncrederea noastră față de frază atinge o parte însemnată a literaturii, aceea mai exact care miza pe farmec, care uza de procedeele seducției. Scriitorii care mai recurg la ele ne descumpănesc, ca și cum ar vrea să perpetueze o lume revolută. Orice fetișizare a stilului pornește de la credința că realitatea e și mai găunoasă decât reprezentarea ei verbală, Că tonalitatea unei idei este mai importantă decât ideea însăși, că un pretext bine adus din condei prețuiește mai mult decât o convingere, că o construcție savantă e preferabilă unei izbucniri necenzurate de gândire. Ea exprimă o pasiune de sofist, de sofist al literelor. În spatele unei fraze armonioase, satisfăcute de echilibrul ei sau îmbătate de propria ei sonoritate, se ascundea, se ascunde prea adesea neliniștea celui incapabil să pătrundă prin mijlocirea senzației într-un univers originar. Cei de mirare că stilul e, deopotrivă, mască și mărturisire.